Negyedik fejezet Az életről Az út mindig göröngyös, és sosem nyílegyenes. A padlás szobámban ültem az íróasztalomnál, amikor bemondta a rádió, hogy Japán pörhábornár megtámadta az Egyesült Államokat. Addigra Hitler elfoglalta Európa nagy részét, és a szövetségeseivel együtt hadatüzett Amerikának. Az összes diák lelkesen készült a bevonulásra. Én is sok időt töltöttem azzal, hogy megpróbáltam kerülni a seregben, ahol szolgálni szerettem volna. A haditengerészet szóba sem jöhetett, mert a tengerbefulladás lehetősége csöppet sem vonzott. A tengerész gyalogosok pedig a magasságom miatt utasítottak volna vissza. Így hát levelet írtam a hadügyminisztériumnak, és közöltem velük, hogy tudok franciául, magyarul, jiddisül, németül és spanyolul, vagyis a titkos szolgálat jó hasznomat vehetné. Gondoltam, ha megtanítanak, hogyan kell használni a dinamitot, és ledobnak Franciaországban a német vonalak mögé, akkor felrobbanthatom az összes vonatot és kommunikációs vonalat. Már azt is kieszeltem, hogyan csináljam. Apácának álcáznám magam, és biciklin közlekednék. Majd megfelelő ruhába bújok, és alaposan megborotválkozom. De azt a választ kaptam, hogy csak akkor lehetek bármely szolgálat tagja, ha legalább 15 éve amerikai állampolgár vagyok. Én pedig 14 évvel korábban lettem állampolgár. Apám akkor nyújtotta be a kérelmet. A légierőnél is próbálkoztam, mert ott, ha eltalálják az embert, általában azonnal meghal, de szerintük 8 centivel magasabbnak kellett volna lennem, hogy elérjem a pedálokat, így oda sem voltam jó. Erre navigátornak jelentkeztem, de olyan rosszul tájékozódom, hogy azt mondták, Ben, ha azt a parancsot kapná, hogy bombázza Berlint, valószínűleg Tokióban lyukadna ki. Az ejtőernyősöknél is szerencsét próbáltam, ők meg azzal utasítottak el, hogy szerintük inkább felfelé szállnék, mint lefelé. Harmad év végén letettem a vizsgákat és jelentkeztem a Bronxi sorozóbizottságnál. Az adminisztrátor azt mesélte, hogy amikor kitört az első világháború, a jél jogi karára járt. Pilóta lett, és egy csata során elveszítette a fél lábát. Nem tért vissza az egyetemre, és azóta is bánja. Amikor látta a dékán halasztást kérő levelét, úgy döntött, nem engedi, hogy velem is az történjen, ami vele. Csak a véletlenen múlt, de ez a férfi, akivel korábban soha nem találkoztam, lehetővé tette számomra, hogy befejezzem a tanulmányaimat. A Sheldon glüek számára végzett kutatásnak köszönhetően sokat tudtam a náci agresszióról és a koncentrációs táborokkal kapcsolatos tervről. A professzor egy olyan jogás csoporttal működött együtt, amelynek tagjai a németek által elfoglalt országokból származtak, és a háborús bűncselekményekkel kapcsolatos bizonyítékokat gyűjtötték. Így a hadsereg az ő végtelen bölcsességében, a légvédelmi tüzérségnél vetett be közlegényként, elvégre ott fogalmam sem volt semmiről. Katonai pályafutásom lehangolóan kezdődött. Gépírónak osztottak be a 115. légvédelmi tüzérezredhez, de soha nem tanultam meg gépelni, és nem tudtam meg, hogyan kell ágyúval lőni. Főellenségem nem a német hadsereg volt, hanem az amerikai, amelynek tagjaként hamar szembe kellett néznem azzal, hogy a rang előjogokkal jár. Rámbíztak minden mocskos feladatot, amit találtak. Vécét pucoltam, bűzös konyhai lefolyókat tisztítottam, lábasokat és fazekakat sikáltam. Annyiszor kellett felsöpörnöm, hogy az ötödik alkalommal már olyan célra használtam volna a seprűnyelét, amelyre eredetileg nyilván senki sem szánta. Az Észak-Karolinai Camp Davis-ben kaptam alapkiképzést. Amikor udvariasan felhívtam valamelyik felettesen figyelmét, hogy egy szóban forgó parancs szerintem az átlagosnál is ostobább, mindig azt üvöltötték a képembe, hogy ne gondolkodjon katona. Az HMS Stress mentünk Angliába, ahol egy tábornok elmagyarázta, mi lesz a feladatunk. Az alacsonyan repülő ellenséges gépekre kellett céloznunk, amelyekről azt feltételezték, hogy a parton állomásozókat fogják támadni. Azt is hozzátette, hogy semmi okunk félni, mert a titkos új radar minden közeledő repülőt érzékel, és ha az lőtávolba kerül, az új automatikus irányítórendszer magától lelövi. De amikor eljött a pillanat, a németek nem csak azt tudták pontosan, hogy mit csinál a radarunk, hanem alumínium festékkel bevont postagalambokkal, összezavarták az érzékelésüket, és rossz irányba térítették az ágyúinkat. Vagyis az ellenkező irányba lőttünk, mint ahova kellett volna, és hagytuk, hogy a célpontjaink tönkre bombázzanak minket. Azt nem tudom, hány német repülőgéppel végeztek a 115. tűzezret 90 mm-es lövegei, de azt igen, hogy sok brit vagy amerikai gép kapott találatot. Hamar megtanultam, hogy csak azért, mert egy tábornok mond valamit, még nem kell elhinni. Ez is csak arra emlékeztet, hogy mindannyiunknak tudnunk kell a saját fejünkkel gondolkozni. Az ezred Anglia legdélebbi pontján egy Lance End nevű helyen várta az esedékesnek tűnő német inváziót, amelyre végül nem került sor. Viszont hadd idézzem fel 1944. június 6-át, a D-nap hajnalát. Az ég elsötétült a sok repülőgéptől, és a brit kikötőkben várakozó összes hajó elindult Franciaország felé. Cikcakban keltünk át a csatornán, hogy elkerüljük a német tenger alatt járókat, és Normandiába az Omaha Beach fedő nevű partszakaszra érkeztünk meg. A vízbe ugrottam a partra szálló járműből. A többieknek legfeljebb térdig nekem derékig. Zuhogott az eső, egy brit katona hátba veregetett. Sok szerencsét, arra van Berlin, mutatta. Feljutottam a lejtős part tetejére, ahol az egységem gyülekezett. Egy pajtásom, kemény North, aki mély gödörben ült egy 50 kaliberes géppuska mögött, azonnal fülön csípett. – Örülök, hogy látlak, fiú! – mondta, és kért, hogy vegyem át a helyét. Eltűnt, és egy palack kálvadosszal jött vissza, olyan házi főzésű itallal, amely leginkább repülőgépbenzire emlékeztetett. Kemény egyszer csak arccal előre a homokba zuhant. Azt hittem, hátba lőtte egy mesterlövész, de nem halt meg, csak hullarészek volt. Ott, a csata kellős közepén. A háború nem csak hősieségből áll. Jó darabig a 115. légvédelmi tüzérezrednél maradtam. Három évet szolgáltam a seregben, és közben átkeltem a mazsinyó és a Sikfrid vonalon. Valójában mindkettő magas fal volt, amelyet azért építettek, hogy a hozzám hasonló fickókat kívül tartsák. Trump elnök ebből is megérthetné, mennyi haszna van egy falnak. Mindkettőn túljutottam, és egyszer sem haltam bele. Rémágennél átkeltem a Rajnán, és Bastogynál részt vettem az Ardeneki offenzívában. Jó kedvű pillanatokra is emlékszem. Lüneville felszabadításának napján egy francia családdal vacsoráztam, francia dalokat énekeltünk, és a szövetségesekre ittunk. De a komor napokat sem felejtem el. Például, amikor beteljesedett a két tűz közé szorult végzete. A környék német ellenőrzés alatt állt, de a miénk volt a fölény. Az ég repülőerőt bombázók újabb és újabb hullámaitól feketén lett, és megállás nélkül a várost. Jó néhány kilométerre a onnan, de még ott is olyan vadul remegett a föld, hogy nem tudtam talpon maradni. Egyetlen lakóház vagy más épület sem maradt sértetlen. Máig nem tudom hány ártatlan embert temettek maguk alá a romok. Sokféle veszéllyel néztem szembe, de azt hiszem, soha nem féltem. tudtam küzdeni. Bátor Ferencnek hívtak. Nem tudom, miért alakult így, azt hiszem, igazából nem vagyok hősies típus. De már fiatal koromban megtanultam, hogyan védjen meg magam. Ha valaki fenyegetett, azt tökön rúgtam, és miközben összeesett a térdemmel, adtam a fejének. Már egészen kiskoromban kiismertem a hatalmaskodó nagyfiúkat. Egyikük sem próbált másodszor is kikezdeni velem. A háború sem volt más. Ne hagyd, hogy bárki másodszor is próbálkozzon. Állj ki magadért! A fő egy Texasból származó rohadék volt, aki azzal vágott fel, hogy rendszeresen veri a feleségét. Ha választanom kellett volna, hogy őtőjen meg vagy gőringet, akkor először vele végzek. Tiszt akarsz lenni? kérdezte, azzal fogta már jóvá hagyott jelentkezési lapomat, és kidobta a szemétbe. Ebből az egységből egyféleképpen távozhatsz. Koporsóban. Ez nagyjából jellemzi is a harcoló egységben töltött mindennapjaimat. Úgy éreztem a körülöttem lévő katonák egyetlen célja, hogy pokollá tegyék az életemet. Egyedül küzdöttem meg az Egyesült Államok szárazföldi hadseregével, amely egyszer kivégzéssel fenyegetett, mert megfőztem egy csirkét. Gondolom, a kedves olvasó is kíváncsi rá, hogy miért. Hát a franciák olyan hálásak voltak, amiért felszabadítottuk őket a német megszállás alól, hogy sírtak, újjongtak. a teherautónk után futottak, és virágod, bort, meg tojást adtak fel nekünk. Katonai konzerven éltünk, pedig azt kétség kívül azért készítették, hogy embert öljenek vele, úgyhogy boldogan fogadtuk a tojást. De hamarosan kis táblákat szegeztek ki a fákra. Az ezred parancsnok utasítása szerint az egyéni főzés tilos. Az ezredes nyilván nem szerette a szétdobált tojás hélátványát. Nem tudtam elhinni, hogy nem ehetünk meg egy tojást, ezért gyakoroltam az élethez, szabadsághoz és boldogsághoz való alkotmányos jogomat, és csirkevacsorára invitáltam három katonabarátomat. De hamarosan parancsmegtagadás miatt kellett jelentkeznünk az ezredesnél. Ő azt kérdezte tőlem, tudom-e mit jelent, ha valaki háború idején nem engedelmeskedik a parancsnak, és közölte, velem fog példát statuálni. Na, gondoltam, ez a nyomorult alak most főbe lövet. Uram, az ön helyében nem tennék ilyet, mondtam. A parancs szerint az egyéni főzés tilos. Semmi pénzért sem szegném meg az utasítását, három tanum van rá, hogy mi csoportos főzést végeztünk. Elvörösödött, elfehéredett, elkékült, mint egy igazi hazafi, és azt kiabálta, hogy takarodjak a szem elől. Néhány héttel később az ezredes összes katonáját felterjesztették jó magaviseletért járó kitüntetésre. Vagy 1500 név szerepelt a listán, és abból csak egyet húztak át piros tintával, az enyémet. Elmentem a századosomhoz, és megkérdeztem, minek köszönhetem ezt a meg nem tiszteltetést. Ugye emlékszik a csirkés esetre? kérdezte. Hát az ezredes is emlékszik rá. A tanulság talán annyi, hogy nem minden ellenségünk visel idegen ruhát. Mindig lesznek ellenségeid, és van, hogy nem győz az igazság. De lép tovább, ne dédelgesd a régi sérelmeket, mert végül még 80 évvel később is ugyanazt a történetet fogod mesélni. Talán ez a megfelelő pillanat, hogy elmondjam, van tanács, amelyet nehéz megfogadni. Azt is meg kell tanulni, hogy az ember ne utálja magát emiatt. Mire a német határ közelébe értünk, széles körben elterjedtek a náci egyetlenkedésről szóló hírek. Roosevelt, Churchill és Stalin közös nyilatkozatot adott ki, amelyben leszögezték, hogy a náci vezetőket felelőssé az elkövetett háborús bűnökért. Először meglepett, de örömmel fogadtam a hírt, hogy átvezényeltek Petön tábornok harmadik hadseregének parancsnokságára, mely azt az utasítást kapta, hogy állítson fel egy háborús bűnökkel foglalkozó egységet. A nevemet Washingtonból továbbították nekik. – Mondja csak szakaszvezető, mi az, hogy háborús bűn? – fogadott egy alezredes. – Eljött végre az én időm. Az élet olyan út, amely nem nyílegyenesen halad. Mindig újabb kanyarok, emelkedők és meredélyek jönnek, ráadásul mind csupa kátyú. Ha viszont az ember végre szép környékre jut, akkor hiába utálta addig az összes kitérőt, észreveheti, hogy minden korábbi tapasztalat jó volt valamire. Nem sokkal később jelentések érkeztek arról, hogy a lelőtt szövetséges pilótákat és a német területen elfogott ejtőernyősöket kivétel nélkül helyben kivégezték, és ezzel a hadi jogot, valamint a háborús szokásjogot is megsértették. Így kezdődtek a szövetséges pilóták ügyei. Beszálltam egy dzsibbbe, és elmentem a bűncselekmény helyszínére, hogy összegyűjtsem azokat a bizonyítékokat, amelyek segíthették a vizsgálatot. Nyomasztó munka volt. Az áldozatokat általában folyóba vagy verembe dobták. Legtöbbjüket holtukban levetkőztették, néhány alkalommal viszont a nadrágjuk szegélyének belső felén megtaláltam a tinta felírt sorszámukat. Kiásadtam őket. Tél volt, a föld keményre fagyott de csákányt nem mertem használni, mert ha ütéséri az áldozat fejét, akkor az új sérülést esetleg nem tudjuk megkülönböztetni a korábbi szúrás vagy lövés bemenetisebétől. A tetem egyik vagy mindkét bokájára kötelet kötöttem, a kötél másik végét a dzsiphez erősítettem, és lassan, óvatosan megpróbáltam kihúzni a testet. Reméltem, hogy nem csak a lábát fogom felszínre hozni. Többnyire én voltam az egyetlen amerikai a helyszínen, és csupán a Derekamon viselt, 45-ös pisztoly biztosította a tekintélyemet. Később az autó meleire festettem nagy betűkkel, hogy Immer Alain, vagyis mindig egyedül járok. A háború a végéhez közeledett, és én a nagy halak közül is a legnagyobb Adolf Hitler nyomába eredtem. Gyanítottuk, hogy a sasfészekben rejtőzik, amely igazából elegáns hotel volt az Alpokban, Gardenben. Kölcsönkértem az egyik tábori lelkésztől egy utánfutót, mert arra számítottam, hogy a jibbe nem fog beférni az összes bizonyíték, amit remélhetőleg találok. De a sasfészket már lebombázták, és a fenséges tájon át odavezető szerpentint bombatölcsérek tartították. Nem tudtam felvontatni az utánfutót, ott kellett hagynom az utatörző amerikai katonáknál. Az épületet a 101. légiszállítású hadosztály foglalta el, de Hitlert nem találták meg. Azonnal az iratrendező szekrényeknél láttam munkához, és nagy felfedezést tettem. Alulról a második fiók kényelmes WC-ként szolgált, és a 101-esek rendszeresen használták. Bármi is állt az ott törzött aktákban, nem vittem magammal őket. Olyan értelmű jelentéseket kaptunk, hogy Hitler öngyilkosságot követett el Berlinben. Sajnálom, hogy nem sikerült a fűret váratlanul meglátogatnom. Mire a bunkerhez értem, az oroszok már ástak egy jókora legalább egyszer másfél méteres lukat, és belekotorták a hanvait. Miután visszaértem a Müncheni parancsnokságra, be kellett vallanom a káplánnak, hogy elveszítettem az utánfutóját. – Atyám, megérkeztem a terepről. – Kezdtem. – És jól ment a munka? – kérdezte. – Elmeséltem, hogy elveszítettem a puskámat. – Emiatt nem emézd magad, fiam – válaszolta. – Mondtam, hogy az emléktárgyakat is elveszítettem, amelyeket a társaimnak akartam hozni. – Amiatt sem magad, fiam – bólintott. – Az úr megbocsát. – És az utánfutót is elveszítettem. – Erre egy szót sem szólt. Hat bíróság elé akartak állítani az állami tulajdonban esett kárért. Az idézést persze a szemétbe dobtam.